i takon vetëm Allahu xhellaluhu aty i bindemi dhe vetëm atij falë dhe ndihmë kërkojm. Dorsa përshëndetjet e mira të Zotit të gjithëta të tubuara tek njeriu më i mirë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Vishokti ti besnik me familjen e tij të ndarshme, me gratë e tij të pastërta ti dhe të, të, të gjithë besimtarët që së të ndjeqin rrugën e tij të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë lejnë Zotit subhanahu wa taala në vazhdimin e legjëratave të zakonshme të rregullta të, të ditës së shtun, ku kemi ngel edhe me disa kaptina, të cilat i kemi filluar nga libri i Hoxhës Ibn Hibban, Abu Hatim Al-Busti rahimahullahu, njëri nga dietarët e mëdhej të muslimanëve, i njohur me transmetimin e tij të hadithit në librin e tij të titulluar Kopështi të Mençurve, nëpërmjet të cilit libr synojmë të konkludojmë dhe të nxjerrim në pah se cilat janë ata njerëz secilat Zoti i Ungjëllë Xhelalu i ka quajtur të mençur, por shkak se mençuria, arsyeja racionalja është term i menqur, shdo njëri cili e tërheq njeriu, por çdo njerëj ka dëshirë mu qujt i mençur, çdo njerëj i cili e njeh dallimin pak gjërave e synon këtë term që t'jetë njeriu i mençur dhe refuzon të kundërtën. Çdo njerëj refuzon të jetë i çmendur. Mirpo, a janë të gjithë të mençur? Apo qëfar përbën menquria në elementet e vetat e cilat i ka cilësu Allah u gjelë gjelalu me të besimtarët pra jo qdo menquri është e lavdruar egziston menquri e cila i bën dubik sa i bote egziston menquri e cila fryti i asaj zgjuarësi e këthejt në këtë bot dërsa zotë i unë të bare kjo të ala fletë për një zgjuarësi tjetër për një menquri tjetër për një dalim tjetër dhe ajo është, dhe ajo është fitimi në kët botë dhe në dhe në botën tjetër. Para se me të vazhdoj të nderuar Lezër në kapitinë e re të Sinega Cell Hoca, në kët kontekst do të përmejmë një para hyrje për rëndësinë e rregullimit të çështjeve mendore. Ju jo e dini se Allahu, cel celaluhu, është krijuesi i çdo sendi. Çdo send që ka krijuar Zoti, on te bare kio te ala, dhe ja ka dhën formë dhe ja ka udhzuar rrugën e funksionimit. Andaj përveç njeriu, të gjitha krijesat e tjera funksionojnë me një plan nga i cili nuk kanë mundësi me dal. Pra s kanë zgjedhje. Për shembull, kafsha s ka, ka zgjedhje. Nuk mund të kafsha më thon pi sot s po jam kafshë po dal. S ka mundsi. Andaj shumica e krijesave funksionojnë pa zgjedhje. I ka nënshtru Zoti anjëllë xhelalu. Por dash njeriu, i cili ka mundësi me bashum po zgjedhje. Për shembull, njeriu është i vetmi i cili Por shemu thot çka kët pjesë dorës nuk e du. Do shkon mjek edhe e hek. Përgjithësia juridike është diçka tjetër, por Allahu ja ka dhënë kët mundsi. Ja ka dhënë mundsi por shemu mu mumbyt. E mumbyt vetveten. Pastaj përgjithësia te Allahu Xhelalu është tjetër. Por se dallimi ku është? Dallimi është se njeriu ka mundsi me intervenuë në vullnetin e tij shumë më shumë se sa krijesat e tjera. Shumë më shumë se sa krijesat e tjera. Ta një të ndërruar dhe zër, i këthejemi gjërave të cilat i ka kryu Allahu Gjellë Gjellalu. Gjdo sen që ja ka kryu Allahu të varë e kevëtar në këtë dunja, ja ka dhonë njëriut vetëm landën resursin e parë, pra landën materjen, pasaj ja e ka lhonë të lirë në zhvillimin e saj. Vërshemë dhe Allahu Gjellalu ka kryu tokën. Nga tokën qëfar ka kryu, ka kryu pjesën e thatë dhe ujën. Njëriut që ka i ka thonë, njëriut i ka thonë shpizoj që i shdush Andaj shëf njerëzit ndërtojnë shpija një një form, pasajnë form tjetër, pasajnë form tjetër, dhe kjo shvillohet. Pse Allah u Gjellal nuk ka intervenu pat tjetër me e ndërtu shpijen më një form, të së shumë nënësi. Pase Allah u Gjellal u ka kryu edhe materje tjera, land tjera, përshemë u shqimet. Allah e ka zbrit landën kryesore, apo farën. Pasa njeri ju e shvillohet, e mirëmban dhe e përdora ta. Mirë, nëse i shikojmë të ndëruar dhe zër Kërrejta mirësisë ka i ka zbitë Allahu Gjellë Gjellalu në tokë Për njerijun Ja ka dhanë vetëm landën e parë Pas ta njeriju vetë ka zhvillu ata Pro shka ndë një landë Që e ka kryu zoti Vetëm se ja ka dhanë Po shemull, Allahu Gjellë Gjellalu A ja ka ndrejshë dikuj qëpijën? Jo Allahu Gjellë Gjellalu A ja ka ndrejshë dikuj na veturën? Jo E ka zbitë hekurin? E ka inspiru njëriën për ta Me në gju hekurin në një form dhe ka kriju veturën E kështu me radhë në gjithat mira Përvesht një vend, një emir Dhe kjo është dhe tyra e pengambarve Dhe ajo është cila Formulimi dhe drejtimi i rrugve të mengjes Këta Allah u gjele gjelelu nuk e kalon kërkujna Andaj dhe tyra me ma dhe kujna është dhe tyra e pengambarve Cila është dhe tyra e pengambarve të ndërua dhe zënë O normal e dim neve Për nga berë nga qënë të zotë i ongjën lëvala Por detyra nëse zbërtheje detyra atyre që, Si del Regullimi i rrugëve të menges A ka kom, diçka më të komplikume se kjo Ska Andaj rruga më e vështirë Për të punu e Apo vendi më i vështirë për të punu Kua është koha njëriut Koha njëriut Sa është tjëri njëriut me andru vesh një mëndim Shumë është tjërë Shumë ë Andaj dhe tyra me e madhe dhe me bar është dhe tyra e pengambar Dhe është menajimi me Me mendimet e njërzve Andaj Allahu gjelle gjelalu Për këtë ruk Nuk tha unë për ja u zbriti juve materjen E ju menajoni me ta Por jo Zbriti Kur'an Andaj tha Allahu gjelle gjelalu Elif lam mim Dhalik el kitabu la rajbefi Hudallil muttëkin Elif lam mim është baterja Materja nga e cila formulohtë Kur'ani, fjalia, Alif Lam Mim, azallahu vad bana Qur'anin yu, vad jaina rugun yu, vad katmuni, hajde tauna, sigur që pretendojnë për të njerëz se te Allahu shkohet sicili çështit e tekët. Ti apo do të më shku përshemë ka sufizmi, shko ti ka sufizmi. Ti përshemë apo do të më shku nga nga çoroditja ka Zotit, shko ti ka çoroditja. Ti apo do të më shku ka xhamia, shko ti ka xhamia. Dhe mundon njerëzit me çfarë më bë? Be than, gjithë dhe kush shkon ka Zoti në formën e vetë Allah u gjithë dhe tha, jo Ti shpijen qish du shndreqe Dikush thot, unë se du që këtë të forë trumbullat A një burë, bane 4 orë Po se du 4 orë, e du 3 kanqë, bane 3 kanqë Po nuk e du e pa pëdrum, bane me pëdrum A mon e du 10 katë, bane 10 katë Qa po dhe me bo? He që i lirijet, qish du shbanja Pse? Se së shumë herënësishme kjo Andaj, shika Allah u gjele gjele Si si ka rëgullu të dëruar dhe zërqështjet Kur artë er e punë e mendimeve Dhe rruga e drejt Dhe forma se si ti ki me ndërtu Raportin me Zotin tanë Tha Elif Lam Mim Dhe Elik El Kitabu Lara i Befi Elif Lam Mim Kjo është libër në dhe cilin nuk ka në ta dyshim Huden që shtu dunim ullëzue Këndej Ka libri Allah u të bare kje vë tjara Adaj të dëruar dhe, dërua dhe zër Kjo është parathani, është të im Detyra më e rëndë pejgamberëve, pastaj që si rjedhoi është edhe detyra më e madhe e trashëgimtarëve të pejgamberëve, ata ende sot e porcojnë mesazhin e pejgamberëve, cila është detyra më e rëndë, detyra më e rëndë është me menaxhimin e mendjes, me, me logjikën, me argumentet, me faktet. Andaj Allahu xhala xhalaluhu e ka privilegjuar pejgamberin mbi gjithë njerëzit me këtë detyrë. Cila është detyra e tjerë? Me i morr njerëzit dhe me i dërgu ka Zoti. Me i morr njerëzit dhe më i dërgua ka zoti. Andaj të nderuar Lëzër, neve duhet të kemi parasysh që të investojmë në rregullimin e mendjeve tona. Çfarë duhet të bëjmë mendjes tonë? Duhet të mi kriju imunitet sikur imuniteti i shëndetit. Apo, për shembull, ju e dini viruset xarkullojnë plot. Viruset xarkullojnë plot. Pse njeriu nuk smurret vazhdimisht, ka imunitet, por ka fuqi mbrojtëse apo vetëm mbrojtje? Tani, nësi këthejmi neve mendjeve tona, a kanë fuqive të mbrojtëse prej shumë e shumë dalaleve si cëlletim e vetëve të vetën. Mirë po fuqia të ndëruar vlezër edhe qëfar, edhe kryohet. Përshimë allohë të jep, imunitetin esencial, e kryonë allohë sistemin e trupit. Mirë po a kanë bedve që me kach, jo. Për me erujt imunitetin e shëndetit fizik, ka urdhnu për qëfar, me hangër, me, me karar, kulu, e shrabu, vele të srifu Njani më ullë më angër të natën A jetë imunitet ati? Si jetë Nëse njani nuk e për cilë sistemin e ushimit të shëndetëshem A jetë ati imunitet? Nuk jetë Ta një edhe neve Allah nga ka kryu esencën e trurit Esencën e vetë mbrojtjes Por duhet edhe me investu në ta Cilë është investimi? Investimi është mësimi Studimi, holumtimi Kërkimi i fjalëve të zotit Studimi i fjalëve të zotit Studimi i gjitha dhe gjërave dhe cilat kanë bojnë me Me Kurani dhe Hadithën e Pengamberit Sallallahu aleyhi vësallem Kemi ngell të ndëruar dhezër me Ibnu Hibanin të kaptina E cila e ka qëtë hoqa Kaptin nbi Urrejtjen Apo pa për që e shmërin E të qenurit laraman Në dashurin Mez vëlezërve Pra është një kaptin e cila është kaptin e njërzve të meqëm Cila është ajo Nuk duhet me qenjëri ju laraman Në dashurin tasjen e shwaç. Po duhet jetë ë uh, i përputhshëm pe brenda dhe pe jashtë. I duhet jetë i përputhshëm për im brenda dhe për jashtë. Thot nga sehli, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, adat se dietarët kanë thënë se ky hadith nuk qëndron, disa brejtëra kanë thënë se është i dobët ekstrem, dhe disa brejtëra kanë thënë se është i shpifur. Mir po hojë ka sel, sa për ta të dëgjue shprehjen. Thuhet se ka thënë pejgamberi alay salatu wassalam Se ka thonë Po në e besuim që Nuk e ka thonë Hoqe ka njës kapëtinën me këta Ka thonë La khajra fi suhbeti Men la jara leke Min el haqi Midhle ma të ralehu I në hibani Pse e ka së qëllë këtë hadith Kër nuk qëndron Ka thonë djetarës e shprejhia Qëndron Pra si teori këtë qëndron A më që e ka thonë Për nga mërë i sëllëm Nuk qëndron Andaj shekhe lëbani Rahimehullash për shë thonë Ajo fjallë e mirë, urëci Fjallë të urëta kanë thanë edhe filozofat edhe, edhe Aristoteli ka u fjallë të mira Edhe Platoni ka u fjallë të mira Urëci të ndryshme nga përvoja jetës Mirë pa do me thanë se mi a përkacu për ingamberi së sëllëm Jo, ando kjo fjallë që ndronë Por nuk i përkacot për ingamberi së sëllëm Ka thanë se nuk ka kajrë në atë qoqiri në të cilën Ajo shëshri nuk taruan ti hakun, apo nuk shëf haqë për ti, si kur ti shëf për atë. O shëmë një lidhje, dy kashë. Ti, apo pala tjetërë. Njëra palë, e runë raportin, e runë hakin, nuk e shkel hakun, nuk e përdhosë palën tjetërë. Nësa pala e kunder, nuk e shëf këtë haqë thuhet në kët transmetim la khaira s'ka khair në kët sheshri por aka në në sheshri khair e cila është ndërtuar për shemb aka mundi me vazdhuni familje që marr në shembull më çat burr dhe gruaja nëse mundohet për shemb gruaja më jëdhën hakin burrit dhe burri më përkand apo na sjell tas burri mundohet me respektu dhe më jëdhën hakin gruajës vet derisa gruaja nuk e nuk e ë Respektojnë dhe nuk japë të drejtër A të qëndronë këj familje? Së qëndronë Kështu është me gjdo shëshërin Dhe gjdo lidhje Nëse nuk mbahën të drejtat Në raport në dërsjel Ajo lidhje shemër Thot Ibn Hibani Allah e Mosherov është obligim Për njerijun e menqër Që nëse Allah u gjelle gjelalu I ka furnizu Apo i ka borë rëzkë Një dashurin dhe një muslimani Me dashurit e vërtetë E ka obligim që ta ruan me kujdes këtë dashuri Dashuri e të ndërruar dhe zër Oshët Mardhonjë shumë e komplikume Madhja ibnënkaj i Melgjozie ka than Prej gjerave të cilat Janë mundu disa djetarë mi shpegu dhe së një kanë shpegu Cila është ajo Oshëmë janë pajtu këtë djetarë se dashuri e është të ndërsjel Pra shpirëta duhen dhe dashurohen Mirë, kanë thanë Ne shumë mi shumë raste Dikush e do t'i kanë shumë E a i nga ona tjetër se do ketë Të fargjeva obi ka këtu Ka do një më kajmë në gjëzji Ki është rast i komplikuar I më në hezmi ka shumë liber Për këtë arsije Qish me e zbërthi Kur ti t'i kanë e do shumë A i hitës do t'i je E është pikë shumë e kritiket Pse t'i pedo kur a i s'pët do hitë Eksu me ra Mi po kjo është temë tjetër Mi po u që ë Dashuria ndaj një muslimani duhet më rujt. Pse? Sepse dashuria ndaj muslimanit është obligim. Kur ti të ush bashk rrezik, duhet më rujt. Pse? Se ka mundsi të mirë. Ka mundsi të mirë dhe kjo e marr me ka porrjeçi. Pasi e dhon. Thumma yuwattinu nafsahu ala silatihi in salamahu. Pastaj do duhet ta stërvit vetveten që ta ruan lidhjen edhe nësa pala tjetër e kput. Por hoja thot bë, muslimani Kur ka lidhë me një musliman tjetër. Nëse paula tjetër mundohet me këput lidhjen, ki duhet me mbajt. Dhe këtu normal. Ne do të them, hoxha ja ka një kaptim tjetër, shoqërimi dhe mos shoqërimi, sa do të më shoqësoj, sa do të më shoqëroj. Mirë, po këtu për mos mu kuptu më keç kuptou fjalia. Çfarë do të më thonë ndërrua vezën me mbajt lidhje? Këtu hinë dhe lidhje fare fisnore. A do më thonë me mbajt lidhjen fare fisnore me net ka vot orr neje? Si mos nejs dotor se ke mbajt lidhjen? Jo. Keni vakt dikush thot Si më zvishtë e unë e menejt për dit Ka 5 orë, tisë po më respektojnë muhe Po këja me ta përkushtu jetën Nuk kam bajtje lidhjes Këja ti më të përkushtu e Dhe ka dalim, kur kënë kur anë nuk kërkohet Më ju përkushtu dikujna Shka mundë si Madhje dhe buri dhe gruja Të cilat janë e, lidhja më ngusht Nuk kërkohet për tërë përkushtimi Në dozat të prume Por, mos hangja e hakut Mos përdosja Mos në përk Me na gjot, jeta, më një nërmale A me dhe dojë, nëse ti Ki lidhë me një musliman dhe ki dashuri Dhe du të me rujt këta Nëse pala mundot me këput Ti mësë këput Mirë po këtu, qëfar do me nënë me këput dhe mësë me këput dhe dhe zër, Në definicionet e dijetarve Mbajtja lidhës, qërë do me than Qëfar do me nënë mbajtja lidhës Mësë me harrue Mësë mja e këselamin Me vizituar pasëhere Kjo është ajo prom bojë çelideve me selam mbajtja e vizita e të arpasurshme dhe dhe çfarë dhe kështu kur orzohet një mbajtje e lidhjeve normal edhe ka rand nuk bëhet për shemb prindi me një kushëri nuk bëhet për shemb nana me me dikant larg mirpo zonjëra e ka dozën evet vu alal iqbali alayhi in sadda an ana se muslimani tjetër të refuzon t'i dhe nuk do t'i duesh mi dhona t'i pas, nga se t'i e ban për zotin dhe saj kara pre e epshiz dhe ti, u alel bedhli in hara me hu dhe aj nëse t'privon t'i nga dhonia, t'i nuk e privon. I një bapër shembol, sistemi i qimentos, e cila është nëndërtumë mbi pragmatizëm, mjëp t'jap, s'u mdo s'zduhe, a, a eksiston kjo të muslimat të ndërurvezër? Kjo praktikisht e egziston, ajo është du të me egzistuaj Po praktikisht e egziston Ka edhe sot njërës të thotë, më foli foli, su më foli si foli Apo, më respektoj e respektoj, su më respektoj së respektoj Dhe kjo në tëra, në tëra lidhjet Apo, eksu me ra, thotë Hoxha Nëse dikush të privon, ti nuk e privon ata Nëse dikush të privon, ti nuk e privon ata Dhe rasti mëj ma, kur dikush e ka privu dikan Dhe Allah nuk ka të leru që të kthejt kjo me privim cilë është rastri Rastri e bubekërës i dikut me gjallin e tezës e tina A i ka dhonë pasurif është dimisht e bubekri Qështë që e ka këthiki? Kja ka këthi me akuz dhe qikës vet Pra e bubekërës i dikut e ka moj gjallin e tezës ti Mistah ibn Uthefe Dhe ki qëfar ka bo? Ki ka ro pre e një komploti ndaj vajzës së tij gruas së pejgamberit sallallahu alajhi wa sallam, pra ka një goditje dikonjshë. Grua e pejgamberit, vajza e tij. Ai e mor këtë vendim me Abubaker Siddiku. Tha, "Unë ty më korr nuk jap pasuri, sinë moj korr." Atalla u reagoi me ajete. Reagoi me ajete. Dënë rruga se to duhet para se me me lidh kontekstin e kupto. A duhet neve tani për çdo lidhje tonë, për çdo gativim tonë me prit Xhibril me nazbrita? Jibrili ka zbritë ka krypunave. Ne vetë Neve që lan mbetet me e lexuaj. Na doni herë kështu, kështu në sitatë, nësi, urshim, unë një e lexojna citatën, si por shem mund të bëllni problem. Edhe s'tash pritme ti çish, mos po mos po zbat doni me laj, nuk zbat avllëzon. Ti duhesh me shikum, me kërku ngjarje të Zot ka ndodhur, të kaluar, si ka rregulluar Allah. Nuk zbrit Jibrili për me ndrejth mu me tyje. Nuk zbrit Jibrili për me ta ndrejth tyje në problem. I ka zbrit sahabëve, po nuk zbritaj. E mirë Dikushtot, po pëse atin vëja kanë të rejtë punë neve jo Kush përthot se jo Korani ka zbi tërsija është Korani ka zbi të hadithet janë Të zjitha janë Andaj, shiko e bubek kërësidiku Tha stjap ma Zbritja lov a jete Tha mëzbani bejë Ndaj atyre të cilat ju kam ba dam Mirë po, me gjithë damin Ky dam mundët mu izolue Përshka kësa e është mu hajgjër E ki e kraba Se e ka posë gjeltejse Edhe, qfarë Ka luftur ruk të Allahot, ka prezentun luftën e bedrit Qëka i tha Allahu Gjelluala? Për kitë që të cilësi, qëka i ka Mështë të hi Aja vlenë për prejnë qëka ra Me e shmangë, tha jo Dhe Allahu e qujtë e bubekrin Ullul fadli Ullul fadl dhe me da njeri me vlera Pra Allahu Gjelluala e thiri e bubekrin Njeri unë me vlera Mështë shmangë nga pasurija e ti Për shak një gabimit të një muslimani Va alet dunu u i minhu in ba'adehu fad ibn hibbani dhe afrohat edhe në sa i largohat. Por muslimone ku obligim mu afro me muslimanin edhe në sa i tetrin din një lloj neverie. Ktu prapë ndërvenojmë, nuk është për çollim të ndërrua Allahu subhanehu ve te kur neve prishim dëgjojmë muslimanin edhe muslimanin. Muslimani, muslimani afrohet me muslimanin. Ktu nuk është për çollim me aba shpirtin një, s'së bëhen shpirtat një. Nit dit për ditë ve Ka qenë një gruje në meke, i ka shti njërzit me qesh, shumë, e kanë qujtë mudhike, ajo e cila ishti njërzit me qesh. Dhe ka qenë, pra, gruje këndshme në kuptimin e muhabeti, ova muslimane dhe ka ardhë Medine. Në Medine gjithashtu ka eksistu një gruje tjetër e cila dhe ajo, Medina si t'i ka po me qesh. Pra, ka qenë një gruje e cila, kuri ka thonë shprejet, i ka thonë nasi metafora që njërzit i ka po me qesh. Adara Kurqor ke gruaja prej Meke, pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sellem ka pyet. Kjo, ku është vendos? O kuaj, kuaj gojpin këjo? Ka dhënë Tefilani, as ka ishte njerëz të mëkesh. Adara pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sellem ka thënë innal innal arwaha junudun mujannada. Ka thënë shpirtat janë ushtri. Ushtri e rënditur, çka nifon bashkohen. O pra më do, ajo me nifarkondi, ajo humoristja te humoristja gorrë. Ka mujtë ajo me gjejtë dikantjetër jo Pse, sepse ka një loj, harmonie E tani, ka dhe njëherë përstatë është me një musliman më shumë Kjo është natërshë Kjo nuk do me dhanë me urejtë atë muslimanin Shka ti nuk ki përstatë i shumë me ta Abo, përshimu ka musliman është ma temperament Ka musliman është ma i but Ta një ki i buti, së ne banë në shokë gushtë këtë temperamentin Po sdo me dhanë me urejtë Se e bashkom bështi ma Ta bashkon çënda më e madhe. Edi kur sot ja valla s'ka. Ja bash vëlla, kështu s'livritiç mos bëvë kjo. Kjo nuk bëhet valla me valla donjëherë për një ball kur kanë dalë, s'jan, si është sigur nata me ditën. Andaj të ndërua vëllazër, donjëherë neve i keç kuptojna tekstet e editare, e dietarave, mirë po ajo çka duhet me u kuptu baza, ojse njeriu në dashurinë e tij duhet jet i matshëm dhe dhe mesatar. Pastaj thotë Hatta ke ennehu ruknu min arkanihi Va inne min aqdha mi ajbil mër'i Të lewunahu fil vidari Thot i muhibbani Duhet muslimani me muslimani në dashuri me qenë Sikur me qenë shtylla e njëri tjetrit Pra dashuria e muslimani me muslimani du të me qenë Sikur shtylla e njëri tjetrit Pra ti pata bje dhe ajpa ty e bje Abo, nëse shtu kuptohet, muslimat të da kishin gjendje ndryshe Mirë po përshkak se e thot dikush e da kshira i punën e vetën e punën temë Kjo është edhe gjendja e cila shifët Pasta e thot e me ta me ma dhe e njëriut cila është me qenë laraman në dashuri Qa me thonë laraman të ndërrua dhe zërë? Qohët më në gjesë e do t'i kanë, se i përstatët Më ra me thot jo, be që farti, e ndrojë u në Kujëri s'ka mundësi me çën stabil, njëjtën e tij. Nëse dashuria ndron varësisht vrej interesit, po besimtari e merr patastrosh interesi, mirë po nuk del bi bazës. Cila baza? Baza është Kur'ani dhe hadithe e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ado ka dhan Sheikhul Islam Ibn Taymiyah. Kullu sherrin fil muslimin fa huwa a'zamu fi khairihim. Ka thon, çdo sherr që ekziston te muslimanti ata të tjerë të shumë më të mëdha. Të duhet më e kuptosh shumë shumë me kujdes ë ndërorualla. Çka do të më thon kjo? Përse më keni batuën një herë? Do kjo është normale. Ne muslimanët që rritojna njëri tjetrin, kritikojna njëri tjetrin. Kjo nuk ban më kuptu, as mundën kuptu, as me degzu për kësaj kuptime të këta se e po çajë apo çajë, atë më mirë paska. Jo. Kjo e keqë, po çejë krysom dhe mië, çka mundët me ekzistonte musliman. Të tjerë të janë me dosë extreme. Një shembull. Dy musliman kanë kacafytje. Ekziston më të mëdha. Mirë, a do më dhanë sa ato mashallahu të tjerëta? Ato vrahën. Nëse një musliman është kacafitën në një tetë për një mendim. Për një mendim, ato kacafitën për 1 dollar. Fundja kjo më e keq se për mendim, por ide, për të vërtetë, për kuptime, ajë për çka kacafitet? Për një gruaj, për një raki, për një shtëpi. Për një vetur Lombon Co pabon Andaj do qe i khru islamu të imi Gjdo sharë që ka egzistot në musliman Andaj kjo dhe zëro bazë Gjdo e keqë që ka egziston të musliman Egziston ajo O shte metë Të tjertë o shte metë edhe ma e mave Pse nga se kujë cilje ka bazën e shnosh Po egzistoj ka një smuje Paramenaj që ka i vdekt ketë Nuk cilësot me kajrë Le pasat do qe i khru islamu të imi Gjdo kajrë që ka egziston të këtë t te muslimat ekziston me me dozë më të madhe. Në var dikush për shemb, ja ata s fatkeqësisht ko, edhe në emër, në emrin e Xhallahu ku dhe në emrin e Çalmus. Mundohemi për shkruajt sahabut e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sigur ata kanë kanë luftuar njëri me tjetrin dhe kanë çënë trishtin njëri tjetrit dhe kështu me radhë. Dhe kjo ka ndodhur. Na nuk munda me mohu histori dhe mohimi e historisë nuk të kontribon për për me shërunin e meseles. Për shembull, keni pas dikush, mundohet Me përshkruajt muslimanët janë qenë shumë të mirë, më thonë kjo që ka ndodhur pe luftërave nuk çndron, çndron. Dhe muhimi kësaj nuk e ndrej çësël. Po çish duhet më shqihuaj. Kjo që ka ndodhur pe polemikave të sahabëve për shembull, apo pri grindjeve të sahabëve për shembull, tek të tjerë ka ndodhur doza ekstreme. Për shembull, për shembull, te sahabët ka ndodhur grindje. Ali ju më muajë në rregull. Janë vranë numri i madh i njerëzve. Nëse amerikanët numër, këtë numër me numrin e grindjeve të të gjithërat në Mesverie. Shikova veç luftën e parë të ditë botrorë. Sa janë rrotë ndërorëse? Me miliona. Me miliona njerëz. Për çfarë janë rrotë? Ç'kjo ato që janë, më çka ato qytetja? Ç'kjo? Ç'ka okay bose diçka tjetër? Andaj çdo sharrsh që ekziston de muslimanë, tek të tjerë ekziston më të mëdha. Moja mend vëzëll, rregull kjo. Po gabim ekziston të të gjitha ato edhe më shumë ekziston. Andaj kur na kritikojnë një teatri Musliman kërë e këtë ikonë njëri tjetërin Si janë titanat njëve tjerëve E, po, ju e paski pas mirë valla Jo, në e mi të shëru njëri tjetërin Dhe ajkajrish ka eksiston të këtë tjerët Të në e eksiston me dozë matë madhe A do kjo duhet kuptohet Në esenë A do i thot Ibn Hibani Se e meta më e madhe njëriju cilë asht Lëra mania në Në dashuri Vësimdare duhet me pas një stabilitet Një bosht ku këthejat Pas taj ndollen ato çrregullimet, mirëpo i rregullon me me me bazën e tina. Pastaj Ibn Hibbani thot, njeriu i mençur nuk duhet të jetë i mangët në vaditjen dhe ujitjen e dashurisë. Ora por çhemul nevesh bashër kemi raporte të mira mjekan. Apo kemi raporte të cilat i mbaj, i ruaj. Mirë, atoma thon kjo më e lan këta vjet në në fat. Kjo ka me nejtë vetë, jo Por duhet me shkëmbyje A do e pengamberi së sellem Indit të sahabot me shkëmby dhurata Në shikot të thëdim në hibani Njeri meqëm Njeri meqëm evadit Kujdeset, të ahut i thojnë Harpa sere Sikura njeri u cili e shikon të okër Dhe në sabaj e kshirë A më s'ka, ska kodit qka Prape pra kshirë, nëjës në prape kshirë E shikon kohën, sh... gjdo sa në dhe matë Pse? Se do me nëzirë një frytë Ne më ndë njëherë jalojnë e Havajas Mira puna Në s'ka mundë si më kanë mirë puna Andaj pengamiri se selëm Në zitë të sahabot me Me shkombi dhurata në një tjetëri Andaj thënë të pengamiri se selëm Shkombeni dhurata nga së shtohet dashuria Ma tje pengamiri se selëm Dhe shikon të me imbajt Edhe vetë si pengamber Lidhjet mitësore me njërzit Dikuj tja mirë të nusën Qikën me ba mik Dikuj tja jip të qikën Pramdojnë të A mami ka dek Gruoja Othmar ibnia fani Qika për nga beri se selle A mami ka ndrujet Sot i ka ndrujet I ka thonë Minjarë për të satetve Mara tjetërën Na Kjo është punë ma dhe A ka mujta i mi thonë Për shembul Me mentalitetin që ka kriot të njerëzit Ti e dhe ndreja Ndërsa të vdesës Që të shabodoti mo Ty e pate që këntej me vdesës Qukri Ty kime më kënejt Gjithmoni Jo, që tjet Andaj shikon të e pingamberisë në këtë sebepe Dhe kemi shpjegu se martesa e pingamberisë e selim Me shumë ngra, cila ka qenë arsyja Për forcimi i pozicionet të ti në gadishtë në arabik Nga se atëherë funksionate Qysh funksionate njërzit me kabile Si ta kisht pari në kabiles, je imbroj të piksajane E kit pari në kabiles, armik, ketiki armik Andaj pingamberisë e më shikon të përshembu E bandë të mik njënin, e bandë të dëndër tjetërin Për shfar arsyje për forcimin e pozicioneve. Andaj thot Ibn Hibbani se njeriu i mecur duhet që ta kujdeset për dashurinë e tij. Ro shkëmbejn fjalë, shkëmbejn dhurata e çëmëra për shkaqet tësë i ka lan Allahu xhille xhelalu. Pastaj thot: "Wa la yakunu dha lawnaini wa dha qalbayni, bal yuafiqu sirruhu ala niyyatehu wa qawluhu fi'luhu." Faq, ne gjudohet njeriu të jetë me dy ngjyra. Dhe sot jemi në botën e shumëngjyrave, jo dy ngjyra. Dhe e kemi marrë mend ku ti kujtohet te historia e pejgamberisë sallallahu alajim në ligjratën e parë, shumë të shkurtë. Ka dhe libra për këtë. Dhe Ibn Khalduni ka shkruar vetë tematik. Pse Allahu xhejelai ka zgjedh Arabët për, qenë funi për të qenë pejgamberi funi pyetën. Kur dihet se dy fuqi të tjera, Persia dhe Romakët kanë qenë më të zhvilluar në shumë shkenca, si mjeksi, Sin fuqi, sin strategi Sin administrat, kanë qenë më zhvillum Arabot as letra s'kanë bas Hjitë shkurgjallës kanë bas Me një shikim përgjithshën Epse i zhidi këta e jakta tjerët Nga mesja asaj që kemi përmenë Cila ka qenë Se shumica për tëne Shumica Normal, ka përjaçtime Që kërë përëndëm, te muslimat ka përjaçtime Shumica arabve kanë qenë një një njërë Jo djë një njëra Andaj përshim më thipën kaj me Gjozi e ka than Nuk dijet një stori Që t'i këtan për nga meri Dikuj nga thuje që adetin dy her Se dhe na të parën her Dë besojnë atyje Ska, pse Arabi kur se thot Dhe se se thot Pse se e ka një njër Kur thuje jo, jo Kur thuje po Ji sigur se ka, e ka than po Andaj më nga fiklo ku ku o kryua Ku Në Në koshillëk me jehudit A kur s'ka pas koshillëk me jehudit S'ka pas dëngjyra A në shiko ti me kelit Shiko pe kelit Jo edhe pik Kuri ka thonë po Shiko suhejlim një amër Në marveqin e hudejbjes Kur mbledhëm për me pa marveqin Edhe i thot suhejlim një amër Për ingamberi së sëlle Kta bismillahirrahmanirrahimshinje Shkuje veç bismikallahumme Me emrin tanë o Allah Sa rahman se njofna Për nga me sa me fshinë, i thabë bismik Allahumme Atër i tha fshinë Muhammed Resulullah Për shkuje Muhammed Ibiri Agnullahu I thabë Aliut fshinë Atër Aliut normal nga krenaria Nga dashuria Për nga me sa me ta se fshinë Atër e për nga me R.S. Tha fshinë Mirë për shiko suhejlim një amër Këtë do më do në të ndërua dhe zë një një një një një një një një një një një një një një një një një n Leu arafnake Rasul Allah Ma katellak Kja një njërë O kanë i dhujtar gëtë ko Kja ka prangu mas, pa, ma vonë islami Tha na me të njofti Rasul Allah Nështë luftojnë atë i obur Pro na Pse në të të luftojnë ti Se së njoft nështë i pengamber Po të njoftëm si pengamber Nështë si dole në na kërëshi Në nuk dole në kërëshi Pro Kur, kur unë besojnë se je pengamber Nështë në në qëmojnë kështu Por unës të besoj se jepin nga mbarë Kjo në një njërë Kur jam kundër, jam kundër Kur jam nga ona jote, jam nga ona jote Andaj thotib në hejbani Se njëri ju duhet, nuk, nuk duhet jetë me dë njëra Andaj arabët të ndërruar dhe zërë Për shka i zhjedi Allahu që le gjelalu Për këta Se kur e thonin fjallën Vdiste e mbajte Vdiste edhe e mbante Eksu mëra Dhe sa prej rasteve, sa prej rasteve ka në histori të cilat kanë argumentu ka vdek se ka, se ka shlu fjallën të cilat ka thonë se japë sa për e rase sa për e raseve të muslimanve, të arabve të cilat kanë dhonë një bes e kanë majë dherim fun Andoj për nga më veri qka i tha njërit prej sahabive në luftën e bedrit të cilat ishin zonë robë nga disa prej idhujtarve ta sa i kohë i zunën në robë, disa prej Muslimanve dhe ju than si të luftoni me pëngamberin s.a.s. ha kundër neve, pro me Muhammedin s.a.s. kundër neve na kena mu ju, ju, juve juve mi uvro atër ata than vallahi ja japna besën Allahot se na nuk luftojna me Muhammedin s.a.s. ato ishi musliman ato i hudhefi në ljemen atër kur ardhen luftën e vetëri i që kanë do dhe i than pëngamberin s.a.s. ja rasullallah na kështu kështu në azunën në ropë Dhe ja u dhamë besën Se shlëna një se së luftuina me Muhammedin sësëllim Atër shka tha për inga veri sësëm Shka tha Për po ja ki dhamë besën i dhujtarit mu nuk këmi të rësan Ndilë këtu në saf ja, Një një njërë Kjo është dhe se Për inga veri sëm nuk dëshina me fitu me trathia Shuj se e zunë asë tu të tjatru si sa ma shumë Ja Tha Se në u e fi Bi ahdiko ma Tha na këna me qunë ves besën e juve Shkoni et? e kundërtën, kenau mbështet Allahu xhelal xelalu. Kjo është vezër Muhamedi s.a.s. dhe shokët e tij. A e keni dhënë besën se luftoni me mua kundërt tyre? Po. Dhe ju kanë shlu për këtë arsye? Po. Ata shkojnë. Dhe nuk luftuan ngonën e Bedrit. Për çfarë arsye? Si ja kishin dhënë besën? Ku i jega dhënë besën dozi, ni muslimanit? Jo. Ja ka dhënë besën ni jo muslimanit, shlomni se ishin robota. Se na nuk luftojnë kundër Juve. Dhe shkuën Medinë. Anda kjo është, thotë Ibn Hibani, njeriu nuk duhet të jetë dy ngjyra. Wa za qalbayni, do të më pas dy zemra. Një zemër me disa njerëz, një zemër me disa njerëz. Ka ne përshkruajti kështu pejgamberi sallallahu alejhi dhe sallam, hadith e kanë xhir Imam Muslimi nga bi Uraira radhiyallahu anhu ka tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, shembulli munafikut është sikur shembulli delës së hutuar. Hartë ngjora, hartë teatra, dhe shko stabilitet. Dhe besimtarit me po stabilitet Stabilitet Qela mojnë stabilitet në ruhe o lezër? Mësë haroni Nuk hënë stabilitet mirësjelja Nga se këtu kur grumbullon Keni pa përshimu në neve Kër e morë me një mësim Apo një polosit Kuranit E mbunoj ma tjetërën Ndërsa juz vjenë dëshme ta Por shimu këtu kur thotim në hibani Muslimani si ka të një gjira A i bjeta është mi thonë Si cëllit që ka ti se të otis duhe Ja, si bjetë qështu Keq ka si ka dasht Nuk i ka poftira Nuk i ka poftira Një ditë për ti dhe ka o një një një të pinga veri se selle Dhe i ka thonë një Resul Allah Ka në do mas shumëti Ka thonë ajshën Ka thonë biburave Ka thonë babën esaj Pasaj ka thonë omerim Pasaj othmanim Pasaj a lijun Tha adede rigjelë Thotë transmitu si janisë me për me mbura Thotë kujtova që ka me qenë larg E në ala pyqen Mirë Pse a voni pyqen foth se ças shumë umbuseshke menysh se mund domoshtunti ai ças shumë umbuseshke thosha po kjo ka do të ndosh më mashtunti ama jo pse se pejgamberi i se them e kalon porshypën te sicelit se ti du më mashtunti por nuk ka thënë që e vërtet në kuptimin në kjo më sjellja jemi pra mos e ka diskutuar sjellën time se un du më mashtunti apo po për shemb po për shemb kjo ndodh te njerzit kjo ndodh te njerzit I kanë thonë një ka përmeni për në kaj me gjëzi Në rodo të në më hebbin I kanë thonë një krujes Jo edhin e të arabët Qenë zakon Sot kanë drishu situata Në të kaluarën Ka qenë e zakon qme 2 gra, 3 gra, 4 gra Tu nuk është në zitje për më martu me 3-4 gra Në njësën e majnë Por ata rakon e zakon qme Kanë ardhë edhe i kanë thonë një krujes të një hoqët mal Kanë thonë sa i mirë buriot Vesh ty jet ka Vesh ty jet Dhe ato kanë menu si kjo, buri vetë për do shumë këtë Masit pëmarton dytën, këtë më thonë ajo, aj, aj po do të ty shumë A darë kjo gruje që ka i tha Dhe pasha Allah, që të libret që ka i ka ky okay. Edhe tre grasë më këshim baza rarë ma shumë se këto Po këtë Rop, do libret ma shumë se muhe Po nuk do me thanë silja e mirë me muhe Apo që s'ma ka pru dytën sa e mdo ma më shumë muhe Këtë libret e vete i do ma shumë Andaj hiç kaza. Edhe 3 or toa kemi pas, vallahi malet i shkon. Se ky oshi si mos mundon. Më Andaj të ndërua vëzën. Neve, gjithu ti koc quptojmë sendet. Nuk do me thon se ti sillesh mirë me njerzit, se ti keti domi drejtë. Si do keti domi drejtë? Ka drejtë drejtë. Mir po mir silla është me këti një soi. Bile ndonj, mu kon më, më i sjellsh se me dikancska e do më pak. Pse? Sepse të aj çka ka lidhje dashuria me bushtetësh dashuri ersata i cili nuk çndron me dashuri dysh mbajt me mbajtme me sjellje. Andoi pejgamberit si e xham, për shembull, i ka përqdhël më shumë munafik se sahabët e vërtetë. A e vërtet kjo? Shumë vërtet. e vërtetë. Mbas luftës së Hunenit, pejgamberi s.a.s.e si më shumë pllakën e luftës dhe ju jep ta dikujt, na jep ta. Ju jep ta çatën në të cilat Allah ende s'i ftof, I believe it, i luftës që i kishin bërë pejgamberin. Si apo po mendoj por shembull me Kelit deri në frymën e fundit e ka luftu Muhamedit se selam shtririmin e Mekës e kanë pranuar islamin ndodh pas daljes për shtririmin ndodh lufta Hunenit me me fisin mat matarabe hawazin dhe aty ndodh një marrje plashkës e madhe dhe kur e shpërndan pejgamberi se selam plashkën ai diku t'jep më shumë se ti në Mekelive por foqta alai alaiishin me, me, pra, me mldh kuptimin alasi pastru mirë zemrën me ta Atar ensarët që ka than Filun me bisedun dhe me zveti Thonë Në e kinadhon mishë e shpirt për ket Ky jep atin dhe tjereve Atar i mbledi për ingamberi së sellem Tha kumni muhabete Kumni muhabete kështu kështu kështu Atar i i tha për ingamberi së sellem A nuk i një të knasht Pra rezimeja di thësht i gjat A nuk i një të knasht që njërzit mi mor Dejvët e dejllët Apo E ju me metë në pingamberin e juve Pra omë se huja pa të në e më shumë Zdo me dhonë se i du më shumë Dikush kështu, kështu i ma të senet me, E ka ma të sin Apo atë listën me të senet I kalkulonë senet është e ka buar Qa tha pingamberin e se sëselle A ma mirë mujë me në pas A dheve A ndërrua, dhe zër, im, pas, dy zemra. të një dheve A të arë fillun këtë me qajtë e nësarët Prej dëshuriz në pingamberin Sallallahu a lehi A të të ndërua dhe zërë thotim në hib Mos mukan dalaman. Mos mukan i paqëndruarshëm në në çndrimat e tina. Pastaj thot, madje duhet që të jetë harmoni e mbreshmja e tij me të jashtmen e tij. Dhe fjala e tij duhet të përputhet me me kan, me veprën e tij. Po njeriu edhe këtu duhet sharrime e duhur. Për çmimi shpesh të ndëruar lazer kemi neve inflacion apo çrregullim mes fjalëve dhe veprave. Dhe mendoj nëse kur i rritë mi fjallët Në automatizëm rritë në veprat A është kjo regullë shtu? Pro a e tërhes rritje e fjallëve Rritje në veprave? Jo Kur ti thu përshemë Unë ka me bërë këta dhe këta dhe këta dhe këta Dhe, dhe fletë me gjuhë në Bubekri dhe Omerit dhe Othmani dhe Aliut A dëban kjo Nderejin e tyne? Jo Zdëban E kundër të është pesh Kur ti fol me retorikën e Omerit Dhe pun të i kje Dhe dihet si janë punë, çka ndodh? Ndodh në Rumania. Kanë zgjatu dhëoja. Duat fiala njeriu të më çein përputhje me me këngë, me veprën e tij. Dhe njerzit lexojnë kundërtën, çfar? Të mangësi. Për shembull, e xejn njeriu i cili nuk i rrit fialt, a po kë? Pra e shohin harmoninë mes veprave dhe fjalëve ç rregullim. A ç rregullimin mes veprave dhe të vogla dhe fjalëve të ngroja e shohin çfar? Modështi. A është kjo kështu? E ja jote ndërrua Allahu. Nuk është kështu. Andaj shej Xhriustamu dhe më e çka thotë. El azmu qabla al qada wa ba'da al qada ifteriq vendosmëria para qaderit dhe mas qaderit ndryshon. Kjo është dallimi. Kush i ndan ndërrua Allahu? Kush i ndan pretendimet? Për shembull, njerëzit thonë, kështu kamë bë, kështu kamë bë, un jam kështu, ai di se unë Kitë kjo, kur, kur, shifët qartë, në kur, kaderi, vjenë së provatë, takë, atër pretendimët, pretendi e në zbeja. Andë e Allah u gjithë nësurë në sathë qka tha, lime të kulune malat e fëllumë, ke buramekë të në indë Allahi, en të kulu malat e fëllumë. Pse pe thoni atë qka se veproni? Shikote e Allah u kjo shregullim? Pra, rritja e fjalve, munges veprove, a është mirësia shregullim? Shregullim është. E qka është regullim, më këmë paravar A në dodoja, duhet që fjala njëriut Kjetë harmonime me vejë për në ti Dhe kjo vërëzër është mirësia e njëriut Kur nuk i rritë për të ndimët Dhe ju e dini se Allahu që le gjelalu -qële Në naja e ka zbulu në Kur'an Ma djedhen nga shokët e pengamberi Të cilët në me ke thonin kështu Pse s'po zbret Allahu a jete Ti godas në kundërshtarët Pëse s'po në lejon Allahu me ajetet ti godasë në armistëtan Ato në godasin, në i morin pasurit, në tërturojnë, në mundojnë Dhe ajetet nuk zhbrejsin me, me e këthimet njëjten Kër zhbrejtin ajetet me e këthimet njëjten Disa për i tëre u zhbrapsën, u përmbësën Që ka thanë pëse se shtyni edhe pak zoti A me ndonë njëri ju se kër kërkom balafacim me sprovën e zotit Kjo është Hajgara. Ashal god, ibnuk e, ibnu sem, e thirë si ka për mën rrasën e Ibn Semnunit. Isili ka thënë o Zot çat shumë dues prova me çka dush. O Zot çka çat shumë dues prova me çka dush. Dhe shikoj kjo vetëm me mendoj njeriu kur thot o Zot provo me çka dush. Wallahi kjo mos i bën vetveti. Kjo mos i bë. Kini pa të gjithë o unë, funëm me mshit këto e këto e këto. Po ti tin film po, më mstin për remake ndriçon. Ka më ndriçon. Kjo kjo realitet do të shkëndriçe. A dashkaza, oo jo, zash provom me çkadush. Allahu es provoj me diçka shumë të vogël. Nuk e lënte me dal jashtë. Zoti e nderoi. S'u ndil ke nevojtore. Dhe u vështesu gjendja e tina. Atara ilut te fmijët me ba dua, lutna Allahun ta shfiroje Zoti kët robin ranacak, i cili i tha Allahu xhela, "Sprova me çkadush." Andaj te nderoi Lazar harmonia me fiale dave brave është e kërkuara në në mesin e besimtarë pasaj do të hoxha wala khaira fi muta akhina yanmu baynahuma al khalalu wa yzid fi halayhim ad dagalu thot hoxha nuka khair n vllazërin ato re vllazërve që mes tyre hin khaleli ç'më khalal defakt buqfalisht gern për gern me bezbrstin A then if yolon Khalil Khalil Khalilul Khalilullah wattaqallahu Ibrahim khalila Allahu ka mor Ibrahimin khalil çfarë do të thonë khalil khalil do më dhan dashuria më e lartë që s'ka mundsi m'u bë përveçse me dyon Për shembull njeriu muret mi pas tre fëmijë tre ti do apo muret mi pas për shembull 10 dhët puntor dhjeti do muret mi pas ndimi shok 1000 do Am Khalil munëj me pas veç një. Por nga diant oj veç një. Andësh ka tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Tha me pas mundsi me mort i kanë Khalil e marrë Abubekrin." Ja pse s'pe marr. Sem kamur Allahu Jellaluhu ala. Përse nuk i zë zemrat du Khalil. Dhe kjo është klasa më më e lartë e dashurisë. Ka sh mor fjala Khalil nga fjala khalle. Khalal zbrastir. Pra Zemra Ibrahimit është mbush Me dashuri Me Allah Ska vend më për dika tjetër A e këptove? Andaj dhëtë hoqja Ska kërë në atë vlazirëk Dhe atë vlaziri dhe lidje Në mes besimtarve që hëhin Zbrastina Pra të ndërruole Nëse në mes muslimanve Egziston një mundësi Që të thu Po po amë me marë mundësia Tu ka khalel Qe ka një zbrastin Mune shëjtani me embush Andaj kitë këtë zbrastinat duhet me Me embush me qka Me dëshuri Qe në mësme lanë besimtari mundësi Mishkumenja me i bakesh vëllaut të ti Musliman Vajezidu fi halejhim Halejhim e dagalu Tho dhe nuk ka khajr Qe në dy halët E dy vlezerë e musliman Hinë dagali Dagal është fesatë e kecia mir po dagal përdoret kur hyn një infektim në bim. Kur të hyje infektimi mbi bim, apo në fryte, apo në drënj, arabët thojnë dagal. Ka një diçka e cila duhet pasaj me me me shëruar, me larguar atë. Pse? Se e prish këtë frytin. Cili është infektimi në mesin e vëzërave musliman, cili është lawnaini qalbeini mi pas dy fytyra, dy zemra, dy ngjyra. Atër këto besimtari nuk ka mundësi me me qendrua e qendruhen, pastaj hoxha e ka e ka përfundue kët kapitin me disa prej fjalëve të selefit, se s'ka mundësi me përmend dhe disa prej poezive të zot janë Të lutem na elulshme Allahun te bareke ve te ala qe zoti jon xhel xhelalu timbus zemrat mes muslimanve me dashurin te vërtet elulshme Allahun te bareke ve te ala qe zoti jon xhel xhelalu timbus zemrat tona me devocionri elulshme Allahun subhanahu te ala qe Allahu xhel xhelat na mundson me austolis me dukatin e shokve te pejgamberit ton sallallahu alejhi dhe sallam me dukatin e Abubekrit Omerit Osmanit Aliut elulshme Allahun xheluara qe Allahu te bareke ve te ala na arrit respektin ndaj sahabeve te pejgamberit sallallahu alejhi dhe sallam ne shton xhelozien per أعوذ بالله اسم الله تبارك وتعالى عز وجل جل جلاله تجدد طيبا في ضمير اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين